și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Pe calea undelor de radio vi se aduce, iubiți ascultători, din partea emisiunii creștine de radio, programul L193. Programele acestea sunt rezultatul unui studiu amănunței de ani de zile a unui credincios slujitor al lui Dumnezeu, adunând la oaltă pentru noi meditație cu meditație asupra fiecărui verset din Noul Testament. Aceste meditații, prin Harul lui Dumnezeu, ne sunt puse la îndemână și nouă pe calea undelor, cu scopul de a ne îndrepta ochii și inima către Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, pe care l-am părăsit plecând în lumea păcatului. Chemarea Tatălui cel Sfânt din Cerul se îndreaptă către noi și astăzi, prin intermediul cuvântului Său, așa cum îl găsim scris în Luca la capitolul 15, din care vom citi o serie de gânduri cu privire la versetul 18, gânduri pe care nu le-am putut acoperi cu ocazia lecțiuni trecute, și apoi versetul 19, urmat de celelalte în continuare. Mai înainte de aceasta, haideți însă să ne îndreptăm să citim unul din ultimele episoade ale cărții Pavelica Țara Ruminii, unde întâlnim astăzi, asistăm la o scenă coplășitor de emoționante, în care tatăl face cunoscut copilului că el este tatăl lui adevărat, și se regăsesc pentru prima dată după ani de căutare. În împrejurarea lecțiunii trecute, ne amintim că paverică a fost trimis în întâmpinarea lui Lesina, care trebuia să aducă acasă un bagaj foarte greu. paverică îl găsește, acesta era cufundat într-o meditație adâncă, însă, spre surprinderea lui, nu aducea nimic cu sine. În drum spre casă, Lesina tăcea, iar micuțul a apăsat de tăcerea omului, Zise dintr-o dată pe neașteptate: Nene, ești bolnav? Ai vreun necaz? De ce, Pavelică? Pentru că nu spui nimic, nu fi supărat, dar te găsesc așa de neobișnuit astăzi. Și pe toți la fel. Știi tu ceva, Pavelică? a început așezându-se pe un bloc de stâncă, căptușit cu mușchi și în el copilul. Haide să stăm puțin, sunt obosi. Și odihnindu-ne, îți voi povesti ce ni s-a întâmplat în lipsa ta. Glasul îi tremura. Ți s-a întâmplat ceva? Mi-am închipui numai decât, nene. Da, copilule, ce crezi? Am găsit pe Mihai. Ce spui? strigă Pavelica în culmea surprizei și bucurie. a bucuriei. Unde s-a întâmplat asta? acum? Te rog, povestește-mi de la început! Îl rugă el cu lacrimi apropiindu-se. Cât pe ce era să-l strângă la inimă, dar s-a oprit. A scos un suspin adânc. Da, o să-ți povestesc totul de la început. Dacă tu n-ai fi spus părintelui Malina că te-a găsit Ana Razga și că soția mea își caută copilașul, eu n-aș ști unde-i scumpul meu copil. Cum îți aduce aminte, părintele a chemat la el pe bunicul. Atunci el a spus bunicului, care, la rândul său, mi-a spus mie, și astfel, acum, în sfârșit, după șapte ani de căutare, am găsit pe Mihai. Dar tu ai dreptate, trebuie să-ți povestesc de la început cum mi am pierdut copilul. Pavelică ar fi preferat să nu mai audă această dureroasă istorisire. Lesina spunea lucruri așa de rele despre sine însuși și era atât de entristat. Biată, tantile Sina. Iată de ce era ea așa de ciudată, pentru că inima ei suferea mult. Urmarea însă e mult mai plăcută de auzit. O femeie bună găsise pe Mihai în munți și luase. Întocmai ca și pe mine, își zise Pavelic în sinea lui. Și iată că acest băiețel trece de la un bunic la altul și acești oameni, cum se cade, îl înfiază din dragoste pentru Dumnezeu. Deodată, Lesina se oprise, ca și când n-ar mai ști urmarea, și-și duse capul în mâini. Nu se auzea un singur zgomot în marea tăcere a munților. Într-un târziu, Pavelica prinse curaj și puse o întrebare. Nene, băiețelul matale e tot la bunicul cel de-al doilea? Da, Pavelica, a răspuns Lesina cu noftată dâncă. Păi atunci, de ce nu-l acasă, pentru că abia ta tantei să nu-l mai caute? Hmm. Pentru că nu sunt sigur că el are să vrea să aibă un tată așa de ticălos ca mine. Poate că îi va fi frică de mine, chiar dacă sunt încredințat că n-am să-i fac niciodată rău. Din ziua aceea, nu m am mai atins de băuturi îmbătătoare și astfel am găsit adevărul Dumnezeu și pe Domnul Iisus. El m-a iertat ca pe vameșul din Templu, dar. Pentru fiul meu, eu o să rămân mereu cel care l-a silit să trăiască la străini, ca orfan, departe de măicuța lui, eu care l-am dus în munți. De-i ar fi teamă de mine și de s-ar simți norocul lângă mine, ce s-ar întâmpla? La bunicul său el e fericit, pentru că e obișnuit cu el, în timp ce eu zadarnic îl iubesc mult, mult de tot, Ah. Numai Dumnezeu știe că te iubesc. Eu nu sunt totuși pentru el decât un străin. Vai, nu spune asta, zise Pavelic lundei mâinile. Ia numai acasă. Domnul Isus va face să te iubească și să meargă acasă și să nu fie teamă de matane. Ne-am rugat cu tușa atât de mult ca el să ne hrăzească clipa aceea să-l găsim. Eram sigur că trebuie să fi fost găsit de niște oameni, pentru că Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea. El va face și ce mai rămâne de făcut, adică să te împaci cu el. Fii fără grijă, nene. pavelică Dacă ai fi tu acela, Ție nu ți-ar fi frică de mine? Ai vrea tu să părăsești pe bunicul pentru mine? Copilul roșii până în urechi. Respirând din adânc, el își înălță capul pe mână și gândi. Nu ți-ar fi teamă de mine? Ai putea tu să mă iubești puțin, oricât de puțin? Îl întrebă Lesina, atrăgându-l spre el. O, oh, nu, nene, nu mi-ar fi teamă de matale, te iubesc? Mă iubești tu, pavelică? Mă iubești tu puțin chiar când știi că sunt așa de rău? Ah, nu vorbi așa, nene, asta mi face mult necaz, zise el rugător și punându-și mânuța de pe buzele omului. Într-o epistolă ce a trebuit să citesc părintelui, și unde e vorba de tot felul de oameni răi, se spune. Și voi erați așa unii dintre voi, dar acum nu mai sunteți răi." Părintele mai spunea că domnul a iertat toate vameșurile când a venit la el și că din ziua aceea vameșul devenise alt om. Dar crezi tu că dacă ai fi copilul meu mai putea ierta? Gândește-te, copile! Să te iert? De ce?" întrebă copilul lui Mie. Păi nu-i din vina mea că tu ești orfan? Fără tată, fără mamă, crescut de străini? N-ai suferit tu din pricina păcatului meu? Eu aș putea să-ți iert, nene, dar de ce-mi spui mie toate acestea?" urmă el smurgându se de la pieptul lui Lesina și stând dinainte cu brațele încrucișate. Totuși nu cred că întâmplarea să facă să fiu chiar eu, Mihai." S-a făcut din nou o tăcere adâncă." Lesina s-a la pământ cu fața între mâini. Nene, dragă, zise Pavelica în genunchi alături, punându-și căpușorul pe brațul lui Lesina. Sunt eu copilul matale? Da, tu ești copilul meu. O, oh, ce greu mi să fiu nevoit să mă cunoști așa. Sculându-se atunci deodată, îmbrățișe copilul înflori fruntea cu sărutări, ochii, obraji, gura. Fiul meu, copilul meu mult iubit! Ah, nu plânge nene, se ruga copilul, apropiindu-se strâns de el. Oh, cine va putea spune oare ce se petrecea în inimioara aceea mică? Nu mă mai numi așa, eu nu sunt nenea pentru tine strigă-mă ca pe tatăl tău, sau uci eu odată numele acesta. Tată, scumpul meu tată, strigă copilul, podidindu-l lacrimile la rândul lui. De acum încolo nu va mai avea grijă să știe unde are să meargă când va avea să moară bunicul. Avea un tată și o mamă. O, ce bun era domnul! La colibă, desigur, se știa că le trebuie vreme până să vină amândoi, dar când, la lumina focului din batră, bătrânul juriga i-a văzut tren mână în mână, a înțeles îndată că era tatăl cu fiul și inima lui bătrână trăsări de bucurie. Între timp, tinerul musafir pe care Paverică-l găsise în pește aceea nu contenise cu povestirile despre bătrânul sau stăpâni răposat. Cei care le-au ascultat nu vor putea să le uite. Dar are el să uite vreodată ce i-au povestit Juriga și Risca despre copilul pierdut și găsit? Vezi tu, pavelică, îi zise el vesel, este tocmai ca în povestea cu zene pe care mi-ai spus-o tu. Intrând în peșteră, tânărul prinț găsi acolo în același timp țara luminii și pe propriul său tată. Iubiți ascultători, mai avem trei episoade pe care le vom parcurge cu ocazia următoarelor trei lecții, episoade care încheie lucrarea atât de mișcătoare a lui Cristina Roy, Pavelică în Țara Luminii. Trebuie să vă mărturisesc că eu personal sunt impresionat de felul cum Dumnezeu a rânduit să aleg această lucrare, să o punem pe programele de radio și cum a călăuzit el să împart episoadele de așa natură încât episodul acesta să facă parte chiar din lecția unde vorbim despre fiul recipitor. Desigur, este o mică deosebire. În timp ce pasajul de care ne ocupăm noi cu ocazia lecțiunii de astăzi vorbește despre un fiu neascultător care a părăsit casa tatălui, în întâmplarea din Pavelica în Țara Luminei avem de-a face cu un tată neascultător care, plecând în lumea păcatului băuturii, și-a pierdut fiul. Procedeul însă de lucru este exact același. În timp ce fiul risipitor din parabola e descrisă în Luca la capitolul 15, își găsește părintele, își găsește tatăl, fiind cuprins de remușcări cu privire la starea ticăloasă în care l-au adus neascultarea și plăcerile lumii, în istorisirea din Pavelică în Țara Luminii, avem de-a face cu un tată cuprins de asemenea de remușcări cu privire la nesăbuința de care a dat dovadă, alunecând pe panta beției. Principiul este același, lucrează la fel și anume, pocăința, părerea de rău, împletită cu, mă voi scula, cum a zis fiul risipitor, și voi merge acasă. Așa a făcut și tatăl acesta care își pierduse fiul din pricina băuturii, după ce s-a căit adânc, el spune, mărturisește el însăși aici că n-a mai pus gura pe băutură niciodată și n-a încetat în a-și căuta copilul, fie personal, fie prin mama copilului, prin soția lui iubită. Iubiți ascultători, în același fel, dacă și noi lăsăm adevărul să ni se reveleze înaintea ochilor și recunoaștem deschis că suntem nenorociți în starea de păcat departe de Dumnezeu, dacă recunoaștem acest adevăr și pe urmă îl căutăm din toată inima, la vremea potrivită el se va lăsa găsi de noi. Fă, Doamne, din noi toți oameni care să ne lăsăm copleșiți de sentimentul pocăinței și oameni care să ne sculăm din starea de păcat, să te căutăm și să te găsim. Amin. Doamne, bună, ta încuprinde inima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 Cei care l-au găsit pe Dumnezeu Tatăl după ce au făcut incursiunea nefericită în lume, aceia capătă de la el harul de a cânta. Ai să cunoști copiii lui Dumnezeu adevărați, nu aceia care se numesc ei fără să fie, prin faptul că ei au harul de a cânta lui Dumnezeu în toate împrejurele vieții, în ciuda tuturor vitregiilor care se văd și cu care se confruntă, pentru că el știe că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. De aceea el are un temei sănătos și puternic pentru care poate cânta. Acesta e harul pe care Dumnezeu îl dă fiecăruia care este copilul său. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în Luca la capitolul 15 unde vorbim despre fiul risipitor. El auzim pe fiul risipitor vorbind... Astfel, în versetul 18, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Deci acest fiu risipitor, după ce a ajuns într-o țară depărtată de tatăl său, a dus o viață destrăbălată, dar săracul de el n-a că sacii au și ei un fund și a tot luat, a tot luat fără să mai pună, până când s-a trezit, că nu mai are de unde să ia, s-a dus atunci s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea și acela l-a pus păzitor la porci. Așa cum am amintit și în lecțiunea trecută, pentru un israelit slujba cea mai jocurită care ar fi putut fi era păzitor la porci. Porcul era socotit un animal necurat. Iată unde l-a adus pe acest tânăr nesăbuința lui de a pleca de la tatăl său. Și mai mult decât atât, ne arată cuvântul în versetele pe care le-am parcurs că el răbda mare foame ar fi vrut să se sature și el cu roșcovele, dar nici la troaca porcului acolo nu era îngăduit să se ducă. Vai ce tirană este lumea, vai ce foame și ce chinuri grozave pot să sufere toți acei care trăiesc fără Dumnezeu departe de fața lui. În situația aceasta nenorocită în care s-a el, încât nici cu mâncarea de la troaca porcilor n-a avut voie să se hrănească, și a venit în fire, și a adus aminte de casa tatălui său unde era Belșug, și l-am auzit, deci, cum spune acum. Mă voi scura și o să mă duc la tata, și să-i spun: Tată, am păcătuit și împotriva cerului, și împotriva ta. Vorbind despre această pildă, Sfântul Iangură de a zice așa, Să părăsim țara străină, să lăsăm păcatul care ne-a dus departe, și să ne reîntoarcem la casa părintească, fiindcă tatăl iubitor ne așteaptă. Și cum mă întorc? Zici tu, uite cum. Fă începutul lucrului și atunci ai făcut totul, adică scoală-te. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se păcatele, spune răspicat Duhul Sfânt prin gura Sfântului Apostol Petru la faptele Apostolilor 3 cu 19. Așa după cum s-a spus și mai înainte, pocăința înseamnă o părere de rău față de faptele rele săvârșite. Întoarcerea la Dumnezeu însă, Înseamnă părăsirea acestei stări, acestei poziții în care te afli și pentru care te pocăiești. Și după ce ai părăsit-o, deci întâi te-ai pocăit, ți-a părut rău de ea, o părăsești și apoi primești o nouă poziție, un fel nou de a fi al lui Dumnezeu. Atunci se șterg păcatele, atunci vine nașterea din nou, atunci vine bucuria mântuirii, atunci vine harul de a cânta lui Dumnezeu în ciuda tuturor vitregiilor vieții. Și vei spune, deci, cum a zis și fiul risipitor, Tată, am păcătuit. Sfânta Scriptură ne învață categoric că oricine vine cu credință și pocăință la Domnul Isus Hristos este spălat prin sângele lui Scump de toate păcatele și nu mai vine la judecata lui Dumnezeu. Acela care a primit ca mântuitor pe Domnul Isus. Nu mai este văzut de Dumnezeu ca un condamnat, ci ca un grațiat. Nu mai este un păcătos, ci este un sfânt prin sângele lui Hristos, mielul lui Dumnezeu, vărsat pe crucea Golgotei. Prin acest scump sânge este spălat, curățit și pus la adăpost. Este ceea ce am mai spus și cu ocazia altor meditații, că prin părțile acelea, când luau foc câte o parte de pădure, oamenii de prin partea locului, care știau că focul se abate către ei, se grăbeau ei să dea foc la o porțiune de pădure, se așezau apoi în peticul acela de teren unde pomii erau arși și când a venit focul din depărtare, n-a mai avut ce să ardă. În felul acesta au fost puși la adăpost. Tot așa și noi, când Dumnezeu a văzut că vine peste noi focul mâniei sale să ne piardă pentru veșnicie, în bunătatea lui cea mare a trimis pe Domnul Hristos, asupra căruia s-a abătut focul mâniei lui Dumnezeu și în care cine rămâne este pus la adăpost, pentru că focul lui Dumnezeu a trecut pe acolo deja, nu mai are ce să ardă. Aceasta este noua stare a unui credincios întors în casa tatălui său, în felul acesta este pus la adăpost, de aceea are el temei puternic de a cânta, de a se încrede bucuros în Dumnezeu și în ciuda lacrimilor care deseori curg pe obraji, să aibă totuși o pace și o bucurie ascunsă, pe pace și bucurie pe care nu îi le poate răpi nimeni. El știe că la sfârșitul acestei vieți, care trece ca și aburul ce se ridică de deasupra unei oale care fierbe, va întâlni pe Tatăl Ceres pe Dumnezeu într-o stare de apărat în numele Domnului Hristos, care a primit în locul lui judecata, iar el va primi acum, împreună cu Domnul Hristos, cinste slavă și onoare din pricina Fiului în care s-a adăpostit. La adăpostul acestui sânge scump al Domnului Hristos găsim izbăvire și curățire și noi, cei care am devenit copiii lui Dumnezeu, pentru că și noi greșim de multe ori și în multe feluri. Să nu descurajăm însă când am căzut pe cale și ne-am murdărit, ci să ridicăm privirea prin credință spre marele nostru Mântuitor și Mijlocitor Iisus Hristos și El ne va curăți și ne va vindeca. Harul lui Dumnezeu ne arată limpede că nu avem alt mijloc de izbăvire Decât sângele Domnului Sus, dacă venim la Tatăl Ceresc cu credință și pocăință sinceră, ori de câte ori ne dăm seama că am păcătuit. Tatăl ne primește prin sângele Fiului Său și ne primește în locul prea sfânt. Dacă nu aducem păcatele noastre înaintea Lui Dumnezeu, dacă nu căutăm să spălăm orice păcat în sângele Domnului Sus, de îndată ce a fost făptuit, inima se împietrește și apropierea de Dumnezeu devine înfricoșată pentru noi. Avem toate motivele ne apropiem de focul care are ce să ardă. Dar dacă noi ne ascundem în Domnul Hristos, dacă ne mărturisim vina, este ca și cum lăsăm ca focul care trebuie să ardă, a ars în Domnul Hristos și la adăpost de El nu mai avem de ce să ne temem. Dacă înainte de aceasta ne îngrozeam la gândul să dăm ochi cu Dumnezeu, acum, din potrivă, ne este drag să ne apropiem de El și îl iubim. Să nu uităm că Dumnezeu este bun și El dorește să ne ierte, numai să venim noi sinceri și cu o pocăință adevărată la el. Brațele lui de tată sunt singurul nostru refugiu în lumea de acum. Acolo putem să fugim atunci când am fost ispitit și înselați de vrăjmaș și am păcătuit. Ce bucurie sfântă ne dăruiește tatăl nostru ceresc după întristarea pocăinței! Această bucurie este cunoscută numai de cel care s-a pocăit cu adevărat. Lacrimile care ardeau pe obraz se transformă în un delemn alinător. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl nostru din cer, care ne înfășoară cu mira și dragostea sa. Binecuvântat fie numele pentru toți vecii. Amin. În versetul 19 din Luca, de la capitolul 15, aflăm în continuare cele ce avea de gând fiul risipitor să spună Tatălui. Deci prima dată am aflat că îi spune Tatăl am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și își propusese în continuare să i spune și următoarele. Și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Haideți să cugetăm puțin și cu privire la aceste spuse. Atunci când îți vezi și îți recunoști singur nevrednicia înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, abia atunci devii cel mai vrednic pentru Dumnezeu. Când te dai pe tine la o parte, faci loc lui Dumnezeu. Când îți iei locul cel mai de jos, fără gând de înălțare, Dumnezeu te ridică atunci pe înălțimile sale. După cum Domnul Hristos s-a dezbrăcat de sine și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, Dumnezeu a găsit cu care să-i dea numele mai presus de orice nume. Nu există treaptă mai decăzută, treaptă mai joasă de decădere, decât aceea la care s-a coborât Domnul Hristos ca să ridice pe toți cei căzuți acolo. Și în același fel nu există treaptă mai înaltă și mai minunată decât aceea la care l-a ridicat Dumnezeu Tatăl pe el din pricina acestei smerenii, treaptă la care din pricina lui Hristos sunt ridicați împreună cu el toți cei ce sunt ascunși în el. Pocăința sinceră este poarta binecuvântărilor prin care intră harul felurit al lui Dumnezeu în viață. Pascal zice așa, este fără îndoială un rău să fii plin de defecte, dar este un rău și mai mare să le ai fără să vrei să le recunoști. Începutul mântuirii este recunoașterea stării tale păcătoase și dorința sinceră de schimbare a vieții. Limpede scria preotul Trifa despre pocăința fiului pierdut. Aceasta, zice el, este taina cea minunată a căinței, adică recunoașterea păcatului, mărturisirea și stropirea lui cu lacrimile de fierbinți de căință. Căința fiului pierdut este chipul căinței adevărate. El nu pune vina pe nimeni, ci numai pe sine însuși. El nu se gândește și nu plănuiește cum să-și scuze rătăcirea când va ajunge în fața tatălui, ci își depune toată greșeala lui și toate lacrimile lui în rugăciunea aceasta. Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Dragul meu ascultător, să nu te temi niciodată că nu te primește Dumnezeu dacă vii cu pocăință sinceră la el. Dragostea lui nu izgonește pe nimeni afară. Pentru cei care se păcătuie sincer, Dumnezeu are totdeauna timp să-i asculte și să le dea har. Pocăința este magnetul care atrage harul lui Dumnezeu asupra omului păcătos. Să ne grăbim spre ea mereu și mereu. Din starea de fi pierduți, venim la el prin pocăință. După ce am venit la el și prin harul său ne dă starea de copii ai lui, tot prin pocăință înaintăm. Căci cuvântul lui ne spune prin Apostolul Ioan în 1 sa epistolă, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Vedeți, noi și după ce ne-am întors la Dumnezeu și am căpătat titlul de copii ai lui, de multe ori dăm dovadă de acte de neascultare. Pentru acestea, trebuie tot prin pocăință să ne întoarcem mereu la El, și el în bunătatea lui, ori de câte ori venim cu o căință sinceră și cu adâncă părere de rău pentru cele pe care le-am săvârșit, el, pe cât este părerea de rău mai mare, pe atât de mai multă bucurie ne va da în schimb. Domnul Dumnezeu să ne ajute pe toți aceia care n-au găsit încă, pe aceia care nu s-au întors încă la El, să se grăbească acum, să se întoarcă la El și să ceară în fierea prin mila și harul pe care ni l-a arătat în Domnul Hristos. Iar noi cei care prin milașii Harului am căpătat această înfiere, dar am dat de vadă de multe acte de neascultare pe care le cunoaștem, să ne grăbim să venim la El, să cerem din nou curățire și sfințire. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de sfârșitul programului L193, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul să ne dea la toți Harul Său Cel Minunat, de a ne bucura în toate împrejurările vieții, din pricina Domnului Isus Hristos. Amin.